يا أيها الناس انتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وتقول الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس انتقوا الله وكل طوما سديدا يسلح لكم أعمالكم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 Wa Azzakumullahu Shemian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada kesempatan bagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita dari kitab Sahih Lumatu Alaihtibar karya Syekh Soleh bin Fauzan Al Fauzan dimana kita sudah sampai pada matan Al Imam Ibn Qudamah Alhamdulillahu Taala. Pada halaman 31 Al-Kalam fi asma'illahi ta'ala wa sifatihi Yaitu berbicara tentang asma Allah dan sifatnya Qala'l-Imam ibn Qadar Qudama harimu Allah ta'ala Lagul asma'ul husna wa sifatul ulam Ar-Rahmanu 'ala al istawa lahu ma fis-samawati wa ma fil-ardi wa ma baynahuma wa tahta as Wa idz tajarru al-qawli ya'lamu sirra wa 'a'lam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang indah, nama-nama yang mulia dan juga sifat-sifat yang tinggi, sifat-sifat yang mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Taha ayat 5 sampai dengan ayat 7 Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha Pengasih Di atas ars Bersemayam Dan Allah subhanahu wa ta'ala Memiliki apa yang ada di langit Dan apa yang ada di bumi Dan apa yang ada di antara Keduanya Dan apa yang ada di dalam bumi Dan apabila Kalian Mengeraskan suara kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Mengetahui atas perkara yang tersembunyi dan perkara yang tidak nampak. Takwani waqtul ilmuna azanillahulaiyakum. Inilah matan yang disebutkan oleh ulama belum kuda dalam belum atul detol. Kita lihat syarahnya Catatan yang pertama dari Syekh Saleh Fauzan Laul Asmaul Husna. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah. Hadis ini isbat al-asmai lillah wa jalla sebagaimana asbatah li nafsihi wa lillahil asmaul husna. Perkataan ini Menunjukkan penetapan akan nama-nama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah tetapkan untuk diri sendiri. Untuk Allah Subhanahu wa taala yaitu dalam firman-Nya walillahil asmaul husna. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna, nama-nama yang indah. Al-A'raf ayat 180. Demikian juga dalam salat qadha ayat 8 Allah berfirman Allahu la ilaha illa huwa lahu al asmaul husna dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada ilah kecuali hanya Allah dan Allah memiliki nama-nama yang mulia nama-nama yang indah fa anna lahu al asma wa anna kullaha husna Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memiliki nama-nama dan Allah juga mengabarkan bahawa semua nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala semuanya indah. Ia yani, ialah Ta'ala dan Qabilatul Yaqdiriha Asun. Maksudnya adalah bahawa nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala adalah nama-nama yang sempurna, nama-nama yang lengkap dan tidak dimasuki kekurangan di dalamnya tidak terdapat kekurangan di dalamnya ini maksud daripada al-asmaul al husna kemudian yang kedua sifatul ula Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang tinggi sifat-sifat yang maha tinggi ai al-aliyah yaitu sifat Allah Subhanahu wa taala yang tinggi fasifatuka wa rahmatii wal ilmi wal kudrati wal wal wasna wal basar Hadihi yuqalulaha as-sifat dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala contohnya adalah ar-rahmah yaitu rahmat Allah, al-ilm yaitu ilmu Allah, al-kudrah yaitu kekuatan Allah, al-irada kehendak Allah, as-sana al pendengaran Allah Subhanahu Wa Taala, al basar penglihatan Allah. Ini semua disebut dengan as-sifat. Ya. Ini semuanya disebut dengan sifat, yaitu sifat rahmah, sifat ilmu, sifat qudrah, sifat iradah, sifat sama' dan sifat basar. Amma As-Sami'ul <tuh> Basir Al-Khabir, Sedangkan dengan lafaz As-Sami' yang Maha mendengar, Al-Basir yang Maha melihat, Al-Khabir yang Maha mengetahui, maka ini semuanya disebut dengan nama disebut dengan nama. Wa kullu ismin minha yastaqu minhu sifatan lillah. Dan semua nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa maka yastaqu minhu akan diambil darinya sifatan lillah. Akan diambil darinya sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal qadir fihi isbatul qudrah. Maka nama Allah Subhanahu wa al qadir yang Maha Mampu, fathihi itsbatul qudrah, maka di dalam nama tersebut ada penekanan qudrah Allah Subhanahu wa taala. sifat Allah Subhanahu wa yaitu al-qudrah, yaitu kemampuan Allah Subhanahu wa kekuatan Allah Subhanahu wa As-sami fihi isbatul sama demikian juga contoh yang lain as-sami yang maha mendengar maka di dalam nama tersebut ada sifat Allah yaitu as-sama yaitu sifat mendengar al-basir fihi isbatul albasor ya Allah al-basir yang maha melihat maka di dalamnya terdapat penetapan sifat al albasor sifat melihat Allah swt al-alim fihi isbatul ilm ya Allah yang maha berilmu maha mengetahui maka ditetapkan di atasnya di dalam nama tersebut sifat ilmu Allah Subhanahu Wataala Al Hakim, maha hikmah, maha bijaksana. Maka di dalam nama tersebut ada al hikmah, ada sifat hikmah Allah Subhanahu Wataala. Wah ada bulusminin asmahihi fa innu yatazalmanu sifatan dan sifatnya Subhanahu Wataala. Maka demikianlah di setiap nama Allah Subhanahu Wataala dari semua nama-nama yang ada maka di dalamnya mencakup sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Lahu al-asmaul husna, qala tisamma biha nafsuhu aw samama biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah di mana Allah Subhanahu Wa Taala menamai dirinya sendiri atau disebutkan namanya oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu sifatul ulla al-aliyahul rafi'a la yishbihuha shayun. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat-sifat yang tinggi, sifat-sifat ya? yang mulia, yang arafi'ah, ar yang sangat mulia. Allati la yushbihuha shay'un limana sifat tersebut tidak menyerupai sesuatu apapun sifat Allah Subhanahu wa taala tidak menyamai tidak menyerupai dengan sesuatu apapun Tafsir fil la azli ya syarah dari lahul asmaul husna wa sifatul ula bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia Selanjutnya penjelasan terhadap ya ayat ke-5 sampai dengan ayat ke-7 dari surah Taha al rahmanu 'ala al-'arsistawa alladzi ma fi samawati wa ma fil-ardi wa ma bainahuma wa ma Wa in tajhall bil qawmi fa innahu ya'lamu wa akhfa Hadhihi al-ayat al-awla surah Taha qala subhanahu tanzila humma khalaqa al-ard wa as-samawati al-'ula Ayat Al Quran yang Rasululilahil Subhanahuwataala bahwa ayat-ayat ini semuanya dari awal surat Taha ya sebagaimana Firman Allah Ta'ala memanfalak al ardhu as-samawati bahwa Al Quran itu Allah turunkan ya Allah ta'ala yang menurunkan Al Quran dia Allah yang menciptakan bumi dan langit langit semuanya. Ayat Al-Quran munazalun minillahi subhanahu wa ta'ala Wahu kalamuhu Bahwa Al-Quran turun dari Allah subhanahu wa ta'ala Wahu kalamuhu Dan Al-Quran adalah kalam Allah subhanahu wa ta'ala Dakhuni fila a'azaliallahu wa yahu Inilah keadungan Al-Quran Bahwa Al-Quran adalah kalam Allah subhanahu wa ta'ala Perkataan Allah subhanahu wa ta'ala Yang sampai kepada kita semuanya Ya, sebagai bukti bahwa keagungan Allah SWT wa di antaranya adalah Al-Qur'an. Di mana tidak ada seorang pun yang bisa menyamai Al-Qur'an, bisa membuat Al-Qur'an, apakah itu satu surat, apakah itu satu ayat, tidak ada yang bisa ya menyamai Al-Qur'an, menunjukkan betapa mulianya Al-Qur'an. Dan tidak lain adalah kalam Allah subhanahu wa ta'ala Maka turunnya Al-Quran merupakan nikmat yang besar Dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang memudahkan kita semuanya Untuk beriman pada Allah subhanahu wa ta'ala Yang menguatkan keimanan kita pada Allah subhanahu wa ta'ala mana Al-Quran kalam Allah Sampai kepada kita semuanya Selalu kita baca Selalu bersama dengan kita Kita hafalkan, kita pelajari, Maka seluruh ini adalah satu nikmat, Satu karunia yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala Al-Rahmanu al-A'zus Tawar dalam ayat yang kelima Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Penyayang bersemayam di atas arsy. Hadir ayat, iaitu satu ayat saba, alat yang sabaat Allah Dia istiwaahu al-A'zhi istiwaan hakikian. Inilah satu ayat di antara tujuh ayat yang menetapkan tentang istiwa Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tujuh ayat yang menjelaskan, ya, tujuh ayat di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan bersemayamnya Allah Subhanahu Wa Taala di atas ars, ya istilah hukkikian, yaitu bersemayam secara hakiki bukan khayali, ya, bukan perumpamaan, bukan, tetapi itu adalah hakikat kenyataan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala bersemayam di atas ars akan tetapi yaliku bijalah lihi subhanahu wa ta'ala hakikat dari bersemayamnya Allah subhanahu wa ta'ala di atas aras maka ini sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan sifat sempurnanya Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa ilumuhu ala al-arsin di antara makna istiwa bersemayam adalah Ulu al-Ars, yaitu Allah Subhanahu Wataala berada di atas ars. Wal arsul makhlukun min makhlukatihi min makhlukati Allah Subhanahu Wataala, bahwa ars itu adalah salah satu makhluk di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wataala, ya. Istawa kita perdalam makna istawa ai istaqarra wa ala wa irtafa subhanahu wa ta'ala alaihi wa ala alaihi wa istaqarra alaihi ala, ala, ala, jalla wa ala arti kata istiwah adalah istaqarra menetap ya Allah subhanahu wa ta'ala menetap di atas arasy ala Allah subhanahu wa ta'ala tinggi di atas arasy irtafa Allah subhanahu wa ta'ala Berada di atas Di atas ars Wa ta'ala alaihi Dan Allah subhanahu wa ta'ala Maha tinggi di atas ars Wa ala alaihi dan Allah maha tinggi Ya ala Ya ala yalu artinya Menjadi tinggi Wa alaihi dan Allah subhanahu wa ta'ala Berdiam atau berada di atas Ars jalla wa Lakin kulluhadihil ma'ani taliku bijalalihi subhanahu wa ta'ala Akan tetapi semua makna diantara makna-makna tersebut Apakah ala, ya? ya Kemudian ta'ala, kemudian irtafa Ini semua makna daripada istawa Maka makna ini semuanya Taliku bijalalihi subhanahu wa ta'ala makna-makna tersebut tentunya sesuai dengan keagungan Allah dan kemuliaan Allah sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak terbayang di dalam benak kita ya bahwa di situ ada sifat yang kurang sifat bahwa Allah membutuhkan makhluknya sifat di mana Allah seperti makhluknya taala allahu alamayyulun ya yang demikian tidak akan terjadi Allah subhanahu wa taala maha sempurna dengan segala sifat-sifatnya diantaranya adalah sifat bersemayam di atas ars bukan istikrar makhluk pada makhluk ya bersemayamnya Allah tidaklah seperti berdiamnya atau tinggalnya atau beradanya makhluk di atas makhluk yang lain kita berada di atas lantai, kita berada di dalam masjid kita berada di atas karpet misalnya duduk di atas kursi maka tidak seperti makhluk ya tidak seperti tidak seperti makhluk satu dengan makhluk yang lain jika terfaham pada sesuatu, fathuhu bhihaja, ya. Atau terfaham makhluk pada makhluk, atau tingginya makhluk di atas makhluk yang lain, ya. Kalau kita bilang kalau apa namanya kipas itu lebih tinggi daripada kita, berarti, ya, kita berada di bawahnya. Tidak demikian, ya, tidak demikian. Tetapi kan? itu semuanya menunjukkan kesempurnaan Allah, menunjukkan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Al makhluk jika tersa di atas sesuatu, فانه بحاجه ila hada syai. Ya, makhluk apabila berada di atas sesuatu, maka makhluk tersebut membutuhkan sesuatu tersebut. Ya, makhluk apabila berada di atas sesuatu, kita berada di atas ya lantai maka kita membutuhkan lantai. Kita berada di atas kursi berarti kita membutuhkan kursi. Ini adalah makhluk satu dengan makhluk yang lain. Nah, eh ila hadza shay yarfa'uhu la ya mengangkat makhluk yang lain agar makhluk tersebut tidak terjatuh karena membutuhkan sesuatu tersebut amallahu jalla wa ala balisa bi haja ila al'ars wa akan tetapi Allah Subhanahu wa taala Allah tidak membutuhkan kepada ars Allah Subhanahu Wa Taala tidak membutuhkan langit semuanya, bahkan sebaliknya, harus membutuhkan Allah dan langit semuanya yang berjumlah tujuh semuanya membutuhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa hualla diyuusikuha Subhanahu Wa Taala, wahualla dikhalaqaha. Allah Subhanahu Wa Taala yang memegang ars. Allah Subhanahu Wa Taala yang memegang langit semuanya dan Allah yang menjadikan mereka semuanya. Fahiya dihaja ilahi, wahhu alaihi dihaja ilaha dan Aras serta langit semuanya membutuhkan Allah Subhanahu Wataala, sedangkan Allah Subhanahu Wataala tidak membutuhkan mereka semuanya. Fala yusab babu istiwa ubu al arsi istiwa al Maka bersemayamnya Allah di atas ars tidak diserupakan dengan uh, istiwalnya atau bersemayamnya makhluk di atas makhluk yang lain. Ya, seorang saja bersemayam di atas tiga sananya misalnya. Maka tidak demikian. Wahikan makna Wahid dan walaupun maknanya sama, sama-sama bersama yang, ya, walaupun maknanya sama, lahir al kaifiyata wal hakikiah, wal hakikatnya berbeza. Akan tetapi Kaifiyahnya ya, tentang bagaimananya wal hakikoh dan juga hakikatnya berbeza. Itu berbeda Ya, sebagaimana kita sebutkan, wa khaliqilla azzaniyyallah wa yakum. Perbedaannya adalah sebagaimana perbedaan khaliq dengan makhluk. Khaliq yang sempurna dengan semua sifatnya dan makhluk yang semuanya kurang dengan semua sifatnya. Maka itulah perbedaan antara makhluk dengan dengan al-salik. Demikian juga bersamayamnya Allah dengan bersamayamnya makhluk. Maka itulah perbedaan di antara keduanya, perbedaan sang khaliq dengan perbedaan makhluk. Al-Rahmanu ala al-sistawa Hada khabaran minhu subhanahu wa ta'ala fi ayati seba'in Kulliha mentarida Biha al-laqdu Inilah berita dari Allah subhanahu wa ta'ala Kabar dari Allah subhanahu wa ta'ala Ya Artinya Seorang yang beriman kepada Al-Quran Beriman kepada ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala Maka akan membenarkan semua berita yang ada Ketika Allah mengabarkan. Rahman Bersemayam di atas ars Maka sungguh satu kegufuran Ketika kemudian mengatakan Bahwa Allah tidak bersemayam Dengan alasan akalnya Karena tidak mungkin bersemayam Kalau bersemayam berarti seperti makhluk Maka yang demikian ya, Pemahaman yang sesat Pemahaman yang bahkan bisa sampai pada kegufuran Maka di dalam tujuh ayat tersebut, ya, semuanya menjelaskan makna istiwa, menyebutkan tentang hakikat daripada istiwa Allah Subhanahu Wa Taala. Kulluha mutaridah bila dalam lagat, ya, semuanya datang dengan lagat ini, yaitu dengan lagat istawa al alsi. Disebutkan dalam Alaa Arif ayat tujuh, Yunus ayat tiga, Surah ar ayat dua, Al-Furqan ayat lima sembilan, Al-Sajdah ayat empat, Al-Hadid ayat lima tujuh wa di fi ta juga firman Allah dalam surah qaf ar-rahman ala al arshi istawa lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardh lahu ma fi samawati dan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki langit semuanya lahu ma fi samawati as-sab'i min al-makhlukin min al-malakati wa ghairihim Ya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki yang menciptakan semua langit yang ada, tujuh langit semuanya. Milik Allah Subhanahu wa taala dan semua makhluk yang ada di dalam langit tersebut. Di antaranya siapa? Para para malaikat. Ya, para malaikat Allah Subhanahu wa taala itu memenuhi seluruh tempat yang ada di langit Allah Subhanahu wa taala. Maka itu semuanya adalah ya, milik Allah Subhanahu wa taala. Ummah fil ardi dan Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki semua yang ada di bumi min al makhluqati kulliha. Lalu Subhanahu Wa Taala min adamiyin wabhaim wajinn wajinn wainsin wa haywanat watiyuru wa ghairi dhatika. Semua mahluk yang ada di bumi adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah itu manusia, binatang, jin, ya, manusia? Kemudian hewan-hewan, burung-burung dan yang lainnya, maka semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kulamma kullu ma yadubu 'ala al-ardi wa yamsi 'ala al-ardi wa yujad 'ala al-ardi fa innahu milkun lillahi subhanahu wa ta'ala. Semua yang merayap di muka bumi yang berjalan di atas bumi. Semua yang ada di atas bumi sesungguhnya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ia fihi wa yudabbiruhu wa yazquhu subhanahu wa Allah Subhanahu wa yang mengatur semuanya. Allah Subhanahu wa yang mengurus semuanya. Allah Subhanahu wa memberikan rizki pada semuanya wa ma bainahum. Penjelasan yang ketiga lahu ma fis wa ma ardi wa ma bainahuma dan apa-apa yang ada di antara keduanya antara bumi dan dan langit ma samawati wal ardi minal makhluqat allati la ya'lamuha illa huwa fa hiya lillahi subhanahu wa ta'ala dan apa yang ada di antara langit dan bumi dari makhluk yang ada maka tidaklah mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala maka itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala wa ma bainahuma wa ma tahtasara dan apa yang ada di bawah tanah wa ma tahta adimil ardi wasathhi al ardi dan apa yang ada di bawah bumi apa yang ada di dalam bumi min al wa min al apakah itu dari makhluk-makhluk yang ada Ya binatang-binatang yang -binatang ada, wa minar ma'adin, apakah itu tambang-tambang yang ada, wa minal amwaal, demikian juga mayat-mayat yang dikuburkan di dalam bumi. Kulluha lillahi subhanahu wa ta'ala. Dia pemilik-Nya, Maka semuanya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah yang memiliki itu semuanya dan Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan itu semuanya. Wa intajhar tajharu bil qawli fa innahu ya'lam dan apabila kalian mengeraskan perkataan, maka semuanya Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahui dengan sir dan apa yang disembunyikan, mengetahui yang tidak nampak dan apa yang disembunyikan. Ya'astami fi ilmi Subhanahu Wa Taala al jahru wa sirru. Ilmu Allah Subhanahu Wa Taala sama, tidak ada perbedaan antara sesuatu yang nampak dengan sesuatu yang tidak nampak. Tidak ada perbedaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yasma'u al-jahra wa yasma'u sirra. Allah mendengar perkataan yang jahat sesuatu yang nampak dan sesuatu yang tidak nampak. Perkataan yang tidak nampak, wa Demikian juga asra binasir, sesuatu yang disembunyikan, rahasia yang tidak dinampakkan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui sebagaimana mengetahui sesuatu yang nampak. La ya'fa 'alaihi syai'un subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tidak nampak bagi Allah Subhanahu wa taala. Allahu la ilaha illa lah mahu dari hati siwahu tidak ada za yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Taala lahul asmaul husna. Ada isbatul asma illallah Subhanahu Wa Taala. Wannah husna kuluhah husna kama kamilah munazzah an nasi wal ayn. Dan ini lahul asmaul husna penetapan atas nama-nama Allah Subhanahu dan bahwa nama Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah nama yang indah, semuanya indah, sempurna, ya. Semuanya lengkap, semuanya suci dan dijauhkan dari kekurangan dan aib. Takwallahi rahimani wa rahmatullahi jami'an. Selanjutnya perkataan ini merupakan aham atobi kulli syai'in ilma wa qahara kull akhrukin 'izzatan dan Allah Subhanahu wa taala ahata melingkupi menguasai dikulli syai'in ilma segala sesuatu dengan ilmu ya Allah Subhanahu wa taala menguasai ya <coughs> segala sesuatu ilma, dengan ilmu dengan ilmu-Nya wa qahara kullal makhluqin dan Allah Subhanahu wa taala menundukkan semua makhluk Izzatan dengan kemuliaan Allah, dengan keperkasaan Allah Subhanahu Wa Taala, Wahukma dan semuanya tunduk di bawah hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, semuanya tunduk di bawah hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwani wa akhwati Allah Azza wa Jalla ya kum. Makna dari apa tahu di kuli sejir ilmu, apa tahu ilmu kuli sejir. Bahawa ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Menguasai, melingkupi Segala sesuatu Mimma gana wa mayakun Ya Yaitu sesuatu yang sudah terjadi Maupun sesuatu yang akan terjadi Filma di bawah nusakbar. Apakah itu sesuatu yang sudah lampau maupun yang akan datang? Maka Allah mengilmui itu semuanya tidak ada perbedaannya. Apakah sudah terjadi ataupun belum terjadi? Wafimalah yaa Allahu ilahhu subhanahu wa taala. Dan bahkan Allah mengilmui segala sesuatu yang tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah subhanahu wa taala. Kullusya ilmihi subhanahu wa taala, la yakunusya illa bilmhi. Segala sesuatu itu di bawah ilmu Allah Subhanahu Wata'ala sehingga tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali di atas ilmu Allah Subhanahu Wata'ala. Ya maka ini menunjukkan bagaimana luasnya ilmu Allah Subhanahu Wata'ala, bagaimana sempurnanya ilmu Allah Subhanahu Wata'ala. Karena nama Allah Subhanahu Wata'ala diantaranya Al-Alim bawa Allah Maha berilmu. Bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat ilmu dan semua nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala sempurna sehingga di dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada kurangnya. Tidak ada akhir dari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu Allah Subhanahu Wa Taala sempurna, ya. Sehingga tidak uh, ada di dalamnya kekurangan sama sekali, ya. Berbeza dengan manusia, ya. Berbeza dengan makhluk. Ilmu sehebat apapun maka ada batasnya, ya. Wafuqul ilmi dan setiap orang yang memiliki ilmu maka di sana ada yang lebih berilmu. Itulah sifat makhluk. Ya, tidak ada orang yang paling berilmu pasti akan ada di atasnya orang yang lebih lebih berilmu. Tolit ini terkait dengan uh, perkataan muhdamah yang pertama, ahaatobigul disyaidin ilma, bawa Allah subhanahu wa taala mengilmui segala sesuatu dengan sempurna. Ya, tidak ada yang terlewatkan ilmunya oleh Allah subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, waqaharoh, kullu makhluqin anzatan wa hukmah. Kau harokul makhluk Allah Subhanahu Wa Taala ta menguasai, kau harok memaksa, memaksa menguasai setiap makhluk. Artinya adalah akhdoahu Allah Subhanahu Wa Taala menundukkan makhluk. Lestol ya setiap makhluk pasti akan tunduk dengan kekuasaan Allah, sultan Allah dengan kerajaan Allah, ya dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tidak ada makhluk yang bisa keluar dari kerajaan Allah, dari kekuasaan Allah, dari aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Wuluh makhlukin la yustazna min hada, ayat makhluk min al alqniyah wal fukara wal muluk was saaliq. و الملائكة والرسل وجميع المخلوقات, ya? Kluha makhoura, kluha makhoura untuk Rais Subhanahu wa Taala, di bawah tasyarfihi dan kahrihi Subhanahu wa Taala, dan tawbirhi Subhanahu wa Taala. Tidak ada yang terkecuali dari makhluk Allah Subhanahu wa taala apakah dia orang-orang kaya, orang-orang fakir, ya apakah dia raja? Apakah dia orang miskin atau orang-orang ya uh, hamba sahaya, apakah dia malaikat, nabi, rasul dan semua makhluk yang ada semuanya tunduk di bawah aturan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tunduk dengan ya kehendak Allah Subhanahu wa taala, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala Allah subhanahu wa ta'ala maka tidak ada seorang pun tidak ada sesuatu pun yang keluar dari kehendak Allah subhanahu wa ta'ala fafihada radun ala latina yazumuna anna bunaka minal awliya walaktab man yatasarrufunakil gawni kama yakurhu al malahid minal sufiyah Maka pada penjelasan ini terdapat bantahan terhadap mereka-mereka yang menyangka bahwa di sana ada wali-wali, di sana ada kutub-kutub. Ya, kutub itu artinya ya syekh atau wali atau ya seorang yang diagungkan yang mana mereka ikut mengatur alam ini. Ya, ikut mengatur makhluk atau alam ini sebagaimana disebutkan oleh kalangan ya mereka al-malahida orang-orang yang mulhid orang orang yang, uh, yang menyimpang dari kalangan asofia dari kalangan orang-orang orang-orang sufi ya sampai pada akidah bahwa wali-wali mereka kutub-kutub mereka itu ikut menghadir ya alam makanya itu akidah yang ya kufur akidah yang rusak Kemudian izatan wahupma izah bimana Tuwa Allah Subhanahu Wa Taala ya menundukkan semua makhluknya dengan kekuatan Allah wahupman dan semuanya berada dalam hukum Allah kul syaitah tahupmihi Subhanahu Wa Taala segala sesuatu berada di bawah hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Akuh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menundukkan semua makhluknya. Yatserrufu fihi wa yudhiyuhu. Allah Subhanahu Wa Taala mengatur dan mengurus semua makhluknya. Ya, sebagaimana kemarin dijelaskan tentang makna mengurus, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak tersibukkan, tidak terrepotkan. Ya, tidak kesulitan, tidak keberatan dengan mengurus semua makhluknya sebagaimana makhluk ketika punya satu urusan ditambah urusan yang lain maka akan akan tersibukkan. Walla yasta'si syiun alaihi subhanahu wa taala sehingga tidak ada sesuatu pun yang keluar ya dari kehendak Allah subhanahu wa taala. <tuh> Ikhwani wa afadhiillah wabaraku jami'an Selanjutnya berkataan Nabi Muhammad SAW. Wabasiah, kullasyin rahmatan wa ilma. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menguasai wabasiah itu artinya luas, artinya melingkupi kullasyin, melingkupi segala sesuatu rahmatan wa ilma. Dengan kasih sayang Allah dan ilmu Allah SWT Allah kuasai semuanya Dengan rahmatnya Ya Allah ratakan semuanya dengan rahmatnya dan ilmunya Ya'lamu ma'bayna aidihim wa ma'khalfahum Wa la'yuhyituna bihi ilma Di dalam surah Taha ayat 110 Ya sedikit berbeda dengan apa yang ada di ayat kursi ya Ya'lamu ma'ayna a'idihim wa ma'khalfahum wa la'yuhyituna bihi ilma Ikhwani fillah a'zaliyallahu ayyadum Bagian yang pertama Yaitu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Melingkupi segala sesuatu dengan rahmat dan ilmunya Ay wasiat rahmatuhu kulla syaih Kasih saya Allah melingkupi segala sesuatu Kata Taala Warahmati Wasi Atku Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 156 dan rahmatku kasih sayangku melingkupi segala sesuatu. Wajibku Aid dan wasi Atku Lashayi karena sabab kaya Allah memakainya Aidih dan makalfahum demikian juga ilmu Allah yang melingkupi segala sesuatu sebagaimana sebutkan dalam surah Qahh ayat 110 tadi, ya. Wahyulamu mafil samawi wa mafil ardi dalam surat al Imran ayat 29 dan Allah subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Fala yak fasayoon ala ilmi subhanahu wa taala maka tidak ada sesuatu yang tersembunyi ya dari ilmu Allah subhanahu wa taala. Ilmu-Nya luas atas segala apa pun Ilmu Allah meliputi semua makhluknya segala sesuatu yang itu tentunya berbeda dengan makhluk. Sayyiduna bi'alamu shay'an wa yajharu asya'a katsira. Karena makhluk mengetahui sesuatu yang sedikit dan yang tidak diketahui sangat banyak. Amallahu jalla wa Kulashain, lahirkan Alaihi shayyoon. Adapun Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kulashiyalallahu Subhanahu Wa Taala, wa rahmatuhu washyakulashiy. Bahwasal segala sesuatu diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diilmui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala mencakup segala sesuatu hatta al Wasiat wasi'athum rahmatullahi subhanahu wa ta'ala sampai pun orang-orang kafir Ya, Maka rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Itu melingkupi mereka semuanya Mencakup mereka semuanya Sampai pun orang-orang Orang-orang kafir Bima'na maksudnya adalah An'allaha yasukuhum wa yu'afihim wa yu'tihim Ma yahtajuna idaihi Bahawa Allah terhadap orang-orang kafir Allah juga memberikan rizki kepada mereka Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan afiyah Yang memberikan keselamatan pada mereka semuanya. Wa yu'tihim Allah juga memberikan pemberian-pemberian yang banyak pada mereka semuanya. Maihtujuna ilaih, apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan dunia? Itu diberikan kepada siapa? Orang-orang orang-orang kafir. Ya. Pembahasannya yang lebih mendalam bahwa itu adalah balasan kebaikan mereka semuanya sehingga tidak tersisa kebaikan orang-orang kafir ketika mereka sudah mati tidak ada yang tersisa kebaikan mereka sehingga di akhirat tinggalam dosa-dosa mereka karena semua kebaikan mereka sudah dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan rizkinya dengan pemberiannya ya dengan kesehatan yang diberikan pada mereka bahkan bisa jadi mereka lebih daripada orang-orang yang beriman dari segi harta dari segi kesehatan dari segi dunia maka itu semuanya ya balasan mereka kalau mereka punya kebaikan wa hatta alhayawanat ta'ishu tahta rahmatillahi subhanahu wa ta'ala ya'tiha wa yuziqha wa yu'afihha wa yasqihha demikian juga hewan ya hewan hewan yang ada semuanya Ya, semuanya juga berada di bawah kasih sayang Allah. Rahmat Allah Subhanahu taala. Allah berikan mereka, Allah berikan rezeki pada mereka. Ya, Allah berikan kesehatan pada hewan-hewan tersebut. Allah sembuhkan juga dari sakit-sakitnya. Ya. Wa yaskhuruha lil 'ataf 'ala auladiha. Allah Subhanahu wa taala juga tundukkan ya orang tuanya atau induknya untuk berlemah lembut kepada anak-anaknya. Ya. Induknya, induk betinanya Itu berlemah lembut kepada Anak-anaknya, padahal mungkin binatang buas Ya Padahal kalau kita lihat Bahwa induknya itu Tidak berharap kebaikan dari Anaknya sama sekali Ya, berbeda dengan manusia Karena mendidik anak, ya harapannya Mudah-mudahan jadi anak soleh yang mengdoakan Mudah-mudahan nanti kalau besar bisa membantu Urusan dunia dan seterusnya Ini manusia Ya kita lihat makhluk tidak demikian, hewan tidak demikian. Ya begitu sayangnya terhadap anaknya padahal tidak berharap sama sekali dari anaknya. Ya maka ini tidak lain adalah rahmat Allah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada semua makhluknya. Ma'annya la terjemah uladhiha sei'an wa ma'ahada tasfak al uladhiha wa tahnu. وتحن وتحنو على أولادها رحمة من الله سبحانه وتعالى وحد من رحمة الله التي وسع قدر شيء الحيوانات والمؤمنين والكفار. Maka inilah rahmat Allah. Kasih sayang Allah سبحانه وتعالى yang meliputi segala sesuatu, apakah hewan, orang-orang yang beriman, Apakah orang-orang kafir, maka semuanya mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Hada di dunia, tetapi ini semuanya dalam dalam kehidupan dunia. Wahamah fil akhirat, fa'in rahmatahukoh satan, fa'in rahmatahukoh satu nabil mukminin. Sedangkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala maka sesungguhnya di akhirat itu khusus untuk orang-orang yang beriman. Ya, pada hari kiamat rahmat Allah Subhanahu wa taala dikhususkan untuk orang-orang yang beriman wa amal kufar fala ta'aalahum dirahmatillah azza wa Adapun orang-orang kafir maka mereka tidak ada harapan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. اخوتي في الله واخواتي في الله عسى الله يحييكم selanjutnya firman Allah ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuheetuna bihi 'ilman ya'lamu ma baina aydihim ya'lamu ma mado wa ma khalfahum ya'lamu ma ya'ti fil ya dan Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui ma'bayna aidihim apa yang ada di hadapan kalian, ya, apa yang ada di hadapan kalian, yaitu ma'yiati firmanstabil. Ya Allah, alaikya ini terbalik ini, alhamdulillah. Ya. Ma'bayna aidihim apa yang ada di antara kedua tangan mereka, itu artinya apa yang ada di hadapan mereka, artinya sesuatu yang akan datang, yaitu ma'yiati firmanstabil wa ma khalfahum apa yang ada di belakang mereka ya yaitu sesuatu yang sudah terjadi ya wallahu alam ya kemudian wala yuhituna nabihi ilma ya wala yuhituna nabihi ilma la yuhitu al'ibad billahi 'azza wa jalla 'ilman bahawa hamba tidak akan menguasai tidak akan mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang sempurna. Fala ya'lamuna rabbahum subhanahu wa taala bima'na annahum la yuhithuna <-tuh> bi dzatihi ya bahwa makhluk manusia tidak akan mengetahui tentang Rabb mereka ya mereka tidak akan menguasai tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana mungkin terhadap zat yang ada pada diri sendiri saja tidak menguasai. Ya, bagaimana menguasai tentang zat siapa? Zat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin. Jadi ya, ini makna wa la yuheetuna bihi Dan mereka tidak menguasai tentang Allah dengan ilmu. Artinya kecuali sedikit sekali wa asma'ihi wa sifatihi wa shanihi subhanahu wa ta'ala tentang nama Allah tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala tentang urusan Allah subhanahu wa ta'ala maka hamba tidak mengetahui kecuali yang dikabarkan oleh Allah dan rasulnya Ya, wa hadha la ya'lamuhu al-'ibadu illa ma atla'ahu, Maka hamba tidak akan mengetahui tentang perkara tersebut kecuali yang atla'ahu, kecuali yang dikabarkan oleh Allah 'alayhi atas perkara tersebut min ajli an ya'rifahu subhanahu wa ta'ala. Kenapa sebagiannya dikabarkan oleh Allah tentang dzat Allah, tentang sifat Allah, tentang nama Allah, ya, agar mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Way'aduhu hada. Agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala lah ya. Fa la ilma lahum illa ma 'allamhumullah. Maka ketika ada ilmu bagi bahina tentang Allah kecuali yang diajarkan oleh Allah. Hakal malaikah yaqulun subhanaka la ilma lana illa ma Ya, sampai pun malaikat mereka tidak mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala, tidak menguasai tentang Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka katakan? Mereka mengatakan ini. Subhanaka la ilma lana illa ta'ala ma ta'ala. Maksudnya, "Koy Allah, tidak ada ilmu untuk kami kecuali apa yang kau ajarkan ilmu tersebut kepada kami." Ya, Inilah ilmu yang diketahui siapa malaikat. makhluk Allah SWT Al-Qurrabun Makhluk Allah yang sangat dekat dengan Allah SWT Itu pun mereka tidak mengetahui Tentang Allah SWT Kecuali sedikit sekali Ikhwani filah A'azani Allah Selanjutnya Berkataan Buna kuda Allah taala. Mawsufun bima wasafa bihi nafsuhu fi kitabihil azim wa ala lisan nabiyhil karim Allah Subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat yang Allah mensifati dirinya sendiri di dalam kitab al-Azim dalam Al-Qur'an Sehingga bagaimana kita mengetahui tentang sifat Allah apa yang Allah jelaskan tentang dirinya di dalam Al-Qur'an Wahalisan Nabi Al-Karim kita mengetahui tentang sifat Allah itu dari lisan nabiNya Shallallahu Alaihi Wasallam Al-Karim yang maha mulia atau yang baik Al-Karim betul nabiNya Nabi, ya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia yang baik. Waku'lu majallah fil Qur'an atau sahah anil Mustafa Alaihi Ssalam min sifat rahman wajah imanuhuhi oleh kerana semua yang ada dalam Al-Qur'an. Dan yang ada dalam hadis yang tetap, apakah itu hadis yang sahih ataupun hadis yang hasan, maka semuanya wajib untuk diimani tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wataala. Al-Falaq wa Al-Ifkar kita lihat, ya, bagian yang pertama, bahwa sifat Allah Subhanahu Wataala kita tetapkan. Tidak lain apa yang ditetapkan oleh Allah Di dalam Al-Quran Dan ditetapkan oleh Nabi-Nya di dalam Sunnahnya. nya Mausufun subhanahu wa ta'ala Mimawasufa bihi nafsa hufi kitab bihilgari Wahu Al-Quran Bahawa sifat tersebut Allah sebutkan dalam Al-Quran Wabimawasufa Wasafahu bihi Nabiyuhu fi sunnah Demikian juga yang disifat oleh Nabi-Nya di dalam Hadis-hadisnya yang sahih Falasma wa sifat Taukifiyah Maka nama dan sifat Allah itu sifatnya adalah taufiqi, ya sifatnya adalah taufiqi yang taufiq dari kata waqofa, waqofa itu berhenti, waqofa yuwaqifu artinya menghentikan, menjadikan sesuatu berhenti. Taufiqi ya artinya bahwa itu berhenti hanya dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Itu maksudnya tauqifiyah, apa adanya, ya. Apa adanya yang kita dapatkan di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh kita memberikan nama, memberikan sifat yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan tidak ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Dan itu banyak terjadi pada kelompok-kelompok uh, yang sesat dalam pembahasan asma dan sifat. Di mana mereka menyebati Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat-sifat yang tidak pernah disebutkan dalam Al Quran dan Sunnah. Laiyajululana an nuh di sallahu isman lam yasibidhurinasihi walayasibidhulahu asyuroo salawatulillam. Maka tidak boleh menetapkan nama yang tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Walanuh di sallahu sifatan lam yasibbihi lam yasibbiha nasahu walayasibhu biha asyuroo salawatulillam. Demikian juga sifat. Tidak boleh bersifati Allah kecuali dari Al-Qur'an dan Sunnah. Wa hadha ma'na qawlihi, inilah makna dari perkataan Muallif Ibnu Qudamah rahimallahu taala yang disebutkan di atas tadi. La'anhu la a'lam billah minallah. Karena tidak ada yang lebih mengetahui tentang Allah kecuali siapa? Kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala wala a'lamu bil ladhi ba'dallahi min rasulihis sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada yang mengetahui lebih mengetahui setelah Allah Subhanahu wa taala melebihi rasulnya sallallahu alaihi wasallam fa nahnu mutabi'un wa mbtadun la nahdithu shay'an min 'indi anfusina maka kita ittiba kita iktida ya dan kita tidak Mengadakan sesuatu dari diri kita min 'indi anfusina wa istihsanatina dari apa yang kita anggap baik padahal tidak ada dalam Al-Qur'an dan sunah ya wa afkanina tidak boleh kita datangkan dari hasil pikiran kita hasil otak atik pikiran kita wa qulina akal kita wa hadha mano fi hak Allah demikian ya terlarang dalam urusan perkara yang menyangkut Allah subhanahu wa Kemudian yang kedua, ya di dalam tatan di halaman 35 ini, perkara yang kedua yang dijelaskan, yaitu terkait dengan, ya segala sesuatu yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah maka wajib beriman. Wah dasar meliljuh kebelah, ya ini penjelasan dari apa yang disebutkan sebelumnya, ya. Keluarga fil Quran yang jari musahah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bima yfiruhih agarbihi Subhanahu Wa Taala wajib iman ubihi wa taslim semua yang datang dalam Al Quran dan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka kewajiban kita adalah untuk beriman dan ataslim dan berserah diri pasrah dengan apa yang Allah jelaskan Allah sebutkan dan dijelaskan oleh Nabi yang Sallallahu Alaihi Wasallam فنثبته كما أثبته الله وكما أثبته رسوله رسول الله ولا نتدخل بأفكادنا وعقولنا وتساؤلاتنا في ذلك Maka akidah al-sunnah wal-jama'ah adalah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka tidak boleh natadakhul, kita memasuk-masukkan. Ya, dengan pikiran kita, akal kita, dengan pertanyaan-pertanyaan kita. ya, Dengan kemungkinan-kemungkinan yang datang dari pikiran kita. Lianlahatah amrut tawqifi. Karena perkara ini adalah perkara yang tauqifi, perkara yang kita wajib untuk berhenti dan akal kita tidak akan sampai untuk kemudian <coughs> sampai pada ilmu tentang Allah Subhanahu Wa Taala di luar dari apa yang Allah dan Rasulnya kabarkan. Laya juzu anak tadafhal fihi tidak boleh, ya masuk dalam perkara tersebut tanpa ya dalil dari Quran dan Sunnah. Kewajinannya jibuan iman taslim beriman berlimpia. Kewajiban kita adalah, ya untuk taslim untuk pasrah. Kemudian iman dan berlimpia dan tunduk, ya dia tunduk terhadap apa yang ada dalam Quran dan Sunnah tentang nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Wa aydan la farq bayn ma Allah li nafsihi fi kitabih wa bayna ma asbathahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam Dan juga tidak ada perbedaan antara yang Allah tetapkan untuk diri sendiri ya dalam Al-Qur'an maupun yang ditetapkan oleh nabinya di dalam sunnahnya yang sahiha. Tidak ada perbedaan, semuanya benar. Kebenarannya sama, tidak ada perbedaan. Ya tidak akan dikatakan bahwa Al-Qur'an itu beritanya lebih benar daripada hadis tidak boleh ya semuanya datang dari Allah Subhanahu wa wa ma yantiqu hawa illa wahyuun nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan berbicara dengan hawa nafsu tetapi semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa kalau ada yang bertanya, kenapa harus ada Al-Quran kenapa harus ada Sunnah, kenapa tidak semuanya Al-Quran saja, nanti terus semua Bima Al-Quran selesai Iya. itu kalau pikiran kita, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala maha berkehendak, dan kita tidak boleh menanyakan perbuatan Allah kenapa Allah begini, kenapa Allah bersemaya, kenapa Allah turun seperti Kamala, tidak boleh tidak beradab kepada kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya, karena semua perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala penuh dengan hikmah, penuh dengan ya, pelajaran, dan apakah itu kita ketahui, maupun tidak, tidak kita ketahui, ehwanihi Allah azza wa jalla. Ya, boleh. Selanjutnya, bicara fi hadis nalar yang terjunah, bersunnah umum atau yang terjunah berkhairilah, khususnya minatul talaq. Fahadhi tareekatun dola. Ya. Dan ini berbeda dengan mereka-mereka yang tidak menjadikan sunnah sebagai hujjah. Hadis Nabi tidak dijadikan sebagai hujjah. Mereka adalah orang-orang yang karo sunnah tinggal ruk asunnah as mereka yang menolak sunnah sama sekali ya secara mutlak bahwa hadis ditolak semuanya cukup dengan Al-Qur'an mereka adalah orang-orang yang tahu sunnah atau mereka yang berkhidjah dengan sunnah tetapi khusus pada sunnah yang mutawatir, pada hadis-hadis yang mutawatir, sedangkan hadis yang ahad, ya itu tidak diterima oleh mereka, ya. Kalau kelompok, kelompok yang mereka berkhidjah dengan hadis yang mutawatir saja, sedangkan hadis ahad mereka tinggalkan, ya mereka campakkan. Maka saya mensifati, yang solehuluzan mensifati, bahwa ini adalah Ahlul ahadual. وهذه طريقه ini adalah ya ahli kesesatan mereka adalah itu adalah jalan kesesatan فكل نصاحه الرسول الله sallallahu alaihi wasallam سواء كان متواترا او احادا في اسماء الله وصفاته وجب الايمان به maka semua yang datang dari Rasulullah apakah dia mutawatir apakah ahad yang tawatir itu artinya Diriwayatkan oleh perawi Dengan jumlah yang banyak pada setiap Tingkatan sana Ya Perawi di setiap tingkatan sana itu jumlah jumlahnya banyak Di kalangan sahabat jumlah perawinya banyak Di kalangan kibar tabi'in banyak Di kalangan ustaminat tabi'in banyak segar tabii'in banya dan seterusnya ya itu namanya mutawatir kalau kemudian kurang dari syarat mutawatir maka disebut dengan ahad dan ahad dia ya, terbagi jadi tiga ada masyhur ada aziz ada gharib sebagaimana disebutkan dalam ilmu mustalah nah mereka menolak semuanya Berkait dengan hadis ahad Wajib aliman memilih wasilim lah wajib beriman dengan semua yang sahih. Apakah itu hadis yang ahad? Apakah hadis yang ghorib? Ya, hadis yang ghorib yang hanya satu perawi saja seperti hadis nama Al-Malubin Nia hanya siapa? Hanya Omar Al-Sa'atab yang perliwarkan dari kalangan sahabat Sehingga disebut dengan hadis yang ghorib Tetap hadis sunan warja ma'ak memegang hadis yang sahih apakah dia berawatir maupun ahad sampai pun ahadnya paling sedikit perawinya yaitu hadis yang ghorib. Likaali ta'ala wa ma'atako rasul fa'khudhuhu wa manahaakum 'anhu cukup dengan ya firman Allah apa yang datang dari rasul maka ambillah dan apa yang dilarang oleh rasul maka tinggalkanlah maka yang datang dari rasul adalah semua hadisnya yang sahih tidak membedakan mutawatir dengan dengan ahad wa ma 'anil hawa in huwa illa wahm bi Fakul masyhah N Rasulillah Sallallahu Sallam di hada babul asmaul sifat, fa inahu yajib iman bihi, asbiq bihi, wa atasmiatullahi wasullo bidati atau bidalika. Maka semua yang sahih dari Rasulullah dalam perkara ini dalam rasmat dan sifat, maka wajib untuk iman, wajib untuk membenarkan semua berita yang ada dan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di Al-Qur'an la furqada sebagaimana apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an tidak ada perbedaan antara Qur'an dengan sunnah dalam bah, dalam semua bab termasuknya dalam bab asma dan sifat Wa man farraqa fa innahu yakunu min ahli ad-dhalal Rasul wa man kadzdzaba rasul ka maka barang siapa yang membedakan antara Al-Qur'an dan Sunnah maka sungguh dia termasuk dari kelompok yang sesat dan menuduhkan kepada Rasulullah SAW dan orang yang menuduhkan Rasulullah maka dia kafir wa dalaihi bitaslim wal qabul wa tark at-ta'arrud lahu ya Aqidah al-usnah berjamaah dalam asma dan sifat adalah Talqihi Ya Bitaslimi wal-kabul Menerimanya dengan taslim Dengan pasrah wal-kabul Dengan penuh penerimaan Wataku ta'arud lahu birad Dan meninggalkan ta'arud Yaitu menentang ya, Meninggalkan untuk menentang Birad dengan menolak Maksudnya adalah Talqihi yakni kabur Ya Agar menerima semua perkara dalam asma dan sifat tersebut, ya. Wa talakihi anihefubu riwayatih, wathadusbihi, wabulih bin bayri akterat. Maksud talaki adalah menghafalnya, meriwayatkannya, kemudian mengucapkannya atau menyampaikannya, kemudian menerimanya dengan tanpa penolakan, tanpa akterat, tanpa menentang karena kami di sisi Allah, kami di sisi Rasulullah SAW. Karena semua sifat itu datang dari Allah dan dari Rasulnya nya Wa sya munafida li taslim wa li qiya'atullah ya Rabb. Kedahulu dengan akal kita dan akal kita, kewajiban kita ya, tugas kita adalah taslim, pasrah inkiah tunduk lalai kira tidak menolak wala tadakhul tidak kemudian masuk-masuk pada dengan akal-akal kita ya sebagaimana yang terjadi pada ahli pertolan Wahataku tak Arab berl, ya lima sahabat tak anilah jika kita bijak jangan sampai menentang, menolak dari apa yang telah tetap dalam Al Quran atau tetap dalam Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Min asmaillahi wa sifatihi birr di warfri, iaitu, ya dengan menolak dan menentang nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah tetap dalam Al Quran. Ikhwanul filah azmiyallahu ya. La nak bal oleh hajjah di sunnah, ya. Kalau dia mula, la nak bal oleh hajjah di sunnah, la nak bal oleh hajjah di khobar la hal. Wahai Rabbul Muja'ahillahi wa Rasulillahi wa Muhammad Sallallahu wa Imanul Baqil Kitab wa Kafarul Baqil Ya. Maka orang yang mengatakan kami hanya menerima dari Al-Qur'an atau yang mengatakan kami hanya menerima dari Al-Qur'an dan yang mutawatir saja, maka sesungguhnya ini telah menolak apa yang datang dari Allah. Telah ingkar dari apa yang datang dari Allah dan Rasulnya Atau dengan kata lain, mereka telah iman bi ba'dil wa kufrun bi ba'di al-kitab. Mereka iman dengan sebagian Al-Qur'an dan kafir dengan sebagian Al-Qur'an yang lain, sebagian ayat-ayat Al-Qur'an yang lain. Astagfirullahal azim, kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. la yaruddu ma kitab sunnah, la yaruddu lahu wa lakin yaruddu ba'dahu. Fa ya'uddu fit'wil wa yas'alu bi ghairi tafsirih, ya. Sebagian yang lain, mereka tidak menolak apa yang ada dalam Al-Qur'an dan sunnah. Secara lafaznya mereka menerima semuanya. Wa la kin tetapi mereka menolak makna yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan Sunnah tadi terkait dengan asma dan sifat Allah. Banyak putus di sehingga mereka kemudian mentakwilkan makna asma dan sifat Allah. Wa ista bari basyilu ghairi mereka menafsirkan dengan tafsiran yang salah fa hada radqal maka yang seperti ini juga disebut orang yang menolak maknanya ya disebut dengan orang yang menolak maknanya walaupun mereka menerima lafaznya lafaz nama dan sifat Allah dalam Al-Qur'an dan Sunnah tetapi mereka menolak maknanya wa huwa mizlun maka kedudukannya sama dengan menolak lafaznya fa huma bainal rayn imma yaruddun nas Kua imannya belum nas sezahir, lakin ya awilu nahu Ya, maka sungguh mereka berada dalam dua keadaan. Yang pertama mereka menolak nas, ya, dan mereka tidak menerima nas-nas yang ada dalam Quran dan Sunnah terkait dengan nama dan sifat Allah. Dan kelompok yang kedua mereka yang menerima nasnya secara zahir, tetapi mereka mentakwilkan dan mereka ya menyelewengkan, kualaristaharif menyelewengkan dan makna sahih dari makna yang benar ilaha yuafiqu huwa wa tasawwuruhum ya kepada sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsu mereka dan gambaran yang ada di akal-akal mereka atau yuafiqu qawa'iduhum al-mantiqiyah wal-kalamiyah wal-aqliyah allati sammuunaha atau, ya Mereka mentakwilkan nama dan sifat Allah tersebut Sesuai dengan kaedah-kaedah Mantek mereka Kaedah-kaedah ilmu mantek mereka Ilmu kalam mereka Ya, akal-akalan mereka Sehingga mereka menamakan Allah Dengan nama-nama yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah Faya khutu'a'uman usus Mereka meletakkan nas-nas Ya Mereka merendahkan nas-nas yang ada di lukul Ya di bawah akal-akal mereka, was, wal istilahat ibadah istilah-istilah yang mereka adakan. Faham tentang hakikat Yunusi, Muhammad bimaja adalah bukan rasul ini. Hakikatnya juga sama, yaitu menolak ya apa yang datang dari Allah dan rasulnya. Sehingga kewajiban kita adalah An-nu'min bimajah anillah wa suruhi laqtan wa ma'na ma Kewajiban kita adalah menerima semua yang datang dari Allah dan Rasulnya Dalam Al-Quran dan Sunnah Secara lafad maupun secara makna an naqbal al-lafz wa naqbal al-ma'na wala nadkhal fi ta'wilha bi ta'wilhi wa tahrifihi wa tahshirihi bi kama fa'aluhu thalalah min al-mu'awilah wal mu'attilah sehingga kita tinggalkan jalan yang ditempuh oleh mu'awilah mereka yang mentakwil wal mu'attilah mereka yang mentaktil mereka yang mengosongkan makna ya lafadznya diterima tapi maknanya tidak ada ya itu mu'attilah akhir wa ta'wil wa tasbih wa tanzil demikian juga ya kita tinggalkan takwil tasbih dan tanzil dalam asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala ya takwil madhhabu tha'ifa wa tasbih madhhabu tha'ifa ukhra ya takwil itu adalah kelompok ya pandangan satu kelompok dan tasbih adalah pandangan kelompok yang lain di mana mereka menetapkan lafad tetapi maknanya mereka tasbihkan maknanya mereka takwilkan mereka lah yang disebut dengan al-musyabbihah alladziina yusybihuuna huwa bi khalqihi mereka yang menyerupakan Allah dengan makhluknya yusybihuuna sifatihi bi sifati bi asma'ihim mereka menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya nama Allah dengan nama makhluknya mereka adalah ulul hulatu hulul fil isba mereka adalah orang-orang yang gulu orang-orang yang melampaui batas dalam menetapkan nama Allah subhanahu wa ta'ala Kelompok yang kedua, al-Mu'tilah, ghululun fit-tanzih wan-naqi. Mu'tilah yang mereka mengosongkan makna dari nama dan sifat Allah itu dikosongkan. Ya, asami tetapi makna mendengar dihilangkan. Albasir, maha melihat tetapi Allah tidak melihat. Itu al-mu'atila. Mereka mengosongkan makna, bahwa itu sekedar lapak saja maknanya tidak ada. Kenapa mereka begitu? Karena kalau ditetapkan maknanya, mereka anggap itu akan menyerupakan dengan dengan makhluk. Maka mereka kosongkan maknanya. Mereka disebut dengan mu'atila. Kenapa demikian? Hulun fitnziun naki. Karena mereka berlebih-lebihan. Ya, mereka hulu di dalam mensucikan Allah dalam ya an-naqi di dalam membersihkan dari semua makna yang tidak tepat untuk Allah tetapi mereka tidak sesuai dengan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kila qaifataini kharijin 'anil haqqi sawa dan semua ini keluar dari jalan kebenaran Sedangkan yang benar dalam perkara asma dan sifat Yaitu menetapkan semua yang ditatang oleh Allah dan Rasulnya Dalam Al-Quran dan Sunnah Dengan tanpa tahrif, taktil Tanpa takyif, tasbih, taktil ya, Itulah jalan yang benar Jalannya Ahlu Sunnah Wal-Jamaah Demikian ikhwani filah Kajian kita pada pagi hari ini mudah-mudahan kita bisa memahami dengan baik, ya, menambahkan ilmu kepada kita semuanya, dan menambahkan amal kita semuanya semakin khusyuk kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semakin kuat iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena semakin mengenal nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah wassalam kepada Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wa Alhamdulillah, wa alamin subhanakallahum, wa bihamdika asyadu ala ilaha ilaha, ilaha antasabfirullah